שלום לכם, אנחנו מאדן ויניל, כאן אהרון מורג, והנה האורחת שלנו כאן, סוניה ג'ייקוב, שלום. שלום אהרון. ושלך, זה נקרא בייבי פיטס. <laughs> אה, לא מויניל, מה לעשות, זה דווקא <laughs> אה, בדיגיטל. אה, את הלחמת, ואת מנגנת בסקסופון. אני לא כתבתי את הקטע הזה, דווקא הקלטנו אותו ב-2020, ומי שכתב את הלחן הזה זה בן סוטר, גיטריסט שאני גדלתי איתו, ומי שמנגן שם זה אבא שלי בפסנתר, קספר פריאס, מפעיל שול בתופים, ובבאס מתיאס ויטמר, הקלטנו את זה בשוויץ בצורת לייב בסטודיו. ואחר כך עשינו מיקסים, וכן, זה היה, זה מוקלט כמו פעם, שהיו מקליטים כולם ביחד בתוך החלק. אוקיי, okay, אז הנה, בייבי פיט, אול סקול, ותישארו איתנו כי סוני הביאה מקליטים, ואולי, אני יודע, אולי נצליח לשכנע אותה גם uh, לשיר איזה אקאפל הקטן ונחמד, אבל בינתיים בואו נהנה מ... baby fit. ביילי פיט, סוניה ג'ייקוב, אבא שלה, בעלך לא? לא. הוא מקשיב. כן, בטוח. ונותן הערות. גם. הוא לא מנגן? הוא לא מנגן. הוא שר מאוד יפה. אבל אתם לא עושים את זה ביחד. לפעמים. זה מה שאומרים לילדים. כן. אוקיי, okay. בואי תתקרבי קצת למיקרופון. אה, ah, אוקיי. Okay. Uh, okay. אז בואי נספר okay. קצת על, על סוניה. אנחנו uh, הכרנו אותה, אמירה ואני, בפעם הראשונה כשבאנו לראות את המופע הצרפתי. Uh, בהתחלה ראינו אישה עם סקסופון. אמרנו, יופי, גם מנגנת נהדר. ואז היא שמה את הסקסופון בצד והתחילה לשיר. אמרנו, מה זה? עוד יותר טוב. אז איך את משלבת בין הדברים? Uh, את, את לא יכולה לנשוף בסקסופון ולשיר באותו זמן. כן, זה, זה בעייתי, זה לא נכנס לתוך קופסה אחת. וגם מבחינת המיתוג, זה תמיד סקסופוניסטית, זמרת. <באס> אבל בס, כן, בשביל הכיף, זה הקינוכים. אבל uh, כן. זה מי שאני כנראה, כי מבחינת השירה, אני מרגישה שאני מצליחה יותר אה, לתקשר ולגעת ולהביא משהו רגשי וגם להביע את עצמי. ובסקספון זה גם... אז זה גם החיבור עם כל האנשים האחרים שמנגנים, והחיבור דרך המוזיקה, אני מאוד גם נהנית מהפן הזה שלה. כי שירה ונגינה, יש הבדל. להיות פרפורמר ולהיות סיידמן, זה קצת שונה. יש לך יותר אחריות שונה. כשאת שרה. כן, כשאתה שרה אז אתה בפרונט, ואתה גם מביא את הסיפור שלך באיזשהו מקום, וכשאתה מנגן סקסופון אתה יכול גם... רק להיות בתוך המוזיקה, לא רק, לא, לא צריך, אבל... זה הרבה כן. מאוד, מה זה, זה לא רק? זה, זה הרבה מאוד, זה לנגן, המון. לנגן סקסופון, או לנגן כל כלי שהוא בלהקה, שוב, גם כן, יש עלייך אחריות. אולי לבוקליסט, יש, לסולן, יש אחריות טיפה קצת יותר גדולה. זה לא שזה, זה אחריות אחרת פשוט. האחריות של הפרונט והאחריות של הלנגן ביחד, ואז ברגע שאתה עושה סולו וברגע שאתה מלווה, יש על, עליך גם המון אחריות כדי שהמוזיקה תשתלב, שיהיה ג'ל, שיהיה מגניב. אבל כן, זה פשוט טיפה שונה, כן. טוב, אז עכשיו, כשהמיקרופון היה סגור, אז שאלתי אם uh, סוניה הביאה תקליט צרפתי. היא לא הביאה, <laughs> אבל אולי נצליח לשכנע אותה להשאיר לנו שיר בצרפתית בהמשך, ונדבר על, על המופעים שלך, כי זה לא רק המופע הצרפתי. אז בואי נשמע מה את עושה בשבועות הקרובים. אוקיי, okay. בשבועות הקרובים. קודם כל, יש את המופע ב-27 לשמיני בבאבי בר. יום שלישי. בדיוק, בהוד השרון, שזה מופעה, מחווהה לדיוות הגדולות של הסול ושל הבלוז. עם מי? זה ביחד עם רוני צור, עם תום פלג ועם גיטריסט ומתופף. ושאני תכף אבדוק את השם, כי הם חדשים בצוות. <laughs> זה קורה לי לפעמים. שר ואני שרה שם? ואני שרה שם ומנגנת סקספון. ועכשיו, זה הגיטריסט, קוראים לו אריה. מקסים, גיטריסט מעולה. ובואו נראה איפה אנחנו פה. לא רוצה לבזבז את הזמן על לחפש, אבל זה חשוב. זה חשוב מאוד, זה בוודאי. זה חשוב מאוד. אנחנו מוכנים, <laughs> אבל uh, בינתיים אני יכולה לספר שחומרים uh, שאנחנו מנגנים זה שירים של אריטה פרנקלין, של ליטה ג'יימס, זה הכיוון. אריה רבי, יריב גנ, גזנדה. טוב, זה שם מאוד קשה. אריה עוד בסדר, כן, אבל exactly יריב משתדרת. גזנדה. אוקיי, okay. זה הגיטריסט. Okay. ותופים, אורן אביסר. יפה, אז עכשיו סגרנו את, ה, את הקרדיטים לנגנים במופע אדיבות. תודה שעזרת לי. <laughs> אז גם יש שם קרול קינג, מבחינת, אני אוהבת את השירים שלה מאוד. ודסטי ספרינגפילד, כמה דברים אוקיי, בכיוון הזה. את, את, את עזרת לי עכשיו, כי אמרת את הג'ימס והריטה פרנקלי, אמרתי, אוקיי, אנחנו הולכים לשמוע מוזיקה שחורה לגמרי, ואז את מביאה לי את קרול קינג, כן. ודסטי שבעצם עשתה מוזיקה שחורה, אבל מבטא בריטי, כן? נכון. כן. נכון. אה... זה הדיבות. יש עוד. יש עוד. ואז ב-28 ל-8 יש הופעה עם דפנה הרמוני. יום אחרי יום. יום אחרי יום, בעיר הבירה, בפתח תקווה. Mm -hmm. ו... ושמת על של נגנית. נכון, נגנית כן. וקולות רקע. אוקיי. Okay. זו חוויה שלמה עם דפנה, מדהימה. פשוט... השנה אני... שלך הייתה? לא, אני מנגנת איתה כבר כמה mm -hmm. שנים. גם דפנה ו... הייתה פה אצלנו במעדן ויניל נכון. לפני כמה שנים. אה, היא אחת היהלומים. אה... ואחרי זה יש לנו בלוז ראש פינה בסביון, ב-29 לשמיני, שזה בלוז, היא, היא ממש, אפשר, אפשר להגיד רוע, ממש סוג של בלוז שורשי כזה. ואחר כך, מפריז ואהבה, ובאבי בר בהוד השרון. ואז עוד משהו, מה זה בחמישי לתשיעי? אני לא זוכרת, לא רשמתי. לא אוקיי. רשמה. סוניה לא רשמה לנו את, את ה... החמישי לתשיעי, כן, אבל <laughs> יש לה אתר, אז תיכנסו לאתר ותבדקו. אם, <laughs> אם הוא מעודכן, אתם תראו שם את המופעים. כן. בואי נשמע קצת מוזיקה מהתקליטים שהבאת לנו. אה, זה חשוב, סליחה, אהרון, ספרייה קריית אונו מפריז 아, באהבה בחמישי לתשיעי, מאוד חשוב. נו, אז זה מחזיר אותנו למעדן ויניל, כי מי שמנהל את הספרייה, אבי נלי, גם היה גם אצלנו גם כאן ו... עם, ו... עם הגיס שלו, פרויקט היה. הגיסים, את זוכרת? ומשה היה כאן, אז אנחנו... כן. One big happy uh, מעדן ויניל פמילי, כן. נכון, טוב, אנחנו uh, נלך עכשיו לתקליט הראשון מבין התקליטים שהבאת לנו, וזה ג'אז קולמן הוקינס ובן ובסטר. זה קולמן הוקינס ובן ובסטר, נכון, וזה האלבום שהוקלט ב-1957. ומבחינת נגינה, קולמן הוקינס ובן ובסטר ממש אה, השפיעו עליי, כי זה בעצם הג'אז הראשון שהצליח לחדור לתוך הלב שלי, <laughs> כי הרבה ג'אזיסטים שהם יותר, אה, בוא נגיד, אה, מנגנים יותר מהר, בהתחלה זה לא, יצלח, זה לא דיבר עליי כל כך, והם... כן, The Mikra Blues been for Yolanda. Yolanda. <laughs> משאירים את המוזיקה הזאת ברקע ומסתכלים בצורה מרותקת איך המחט רוקדת לה, לתקליט הזה שהוא אחד העקומים ביותר שאני ראיתי בזמן <laughs> האחרון. <laughs> אבל הוא, אבל הוא מנגן. הוא היה קצת, היה לו חם קצת באיזשהו שלב, נראה יכול לי. יכול להיות, <laughs> כנראה. בכל זאת הגיע לפה משיקגו, לך תדע מאיפה. אז בואי נדבר קצת על הרקע שלך, את משוויץ. אני גדלתי בשוויץ, וחלק ב... באמצע בצוריך, במרכז, ואחר כך גרתי בחלק המערבי של שוויץ, החלק הצרפתי. ואביך מוזיקאי. אבא שלי מנגן פסנתר, ואימא שלי שרה, והיא גם נגנה טרומבון. שעכשיו כבר לא. המשפחה המוזיקלית. כן, ובאיזשהו שלב הם החליטו ככה לטייל עם, עם הקרון והסוסים, כשהייתי בת 12 ועזבנו בית ספר ובית והתחלנו לטייל, וככה באמת זה סיפור אמיתי, היינו עוצרים בכל העיירה ומנגנים קצת ב... ואוספים סוסים, כסף בכובע. אשכרה סוסים, <laughs> רטומ, רטומים, סוסים רתומים לקרוון. נכון. נכון, yes. והיינו שמים אוהל וישנים באוהל או בקרבן. אחר כך, אחרי איזה שנתיים, שלוש שכבר אה, התיישבנו, התיישבנו, אז אה, אבא שלי, <laughs> הוא הצטרף לקרקס רחוב, קרקס נודד של חבר'ה מאוד מגניבים, שעשו ביחד איזה... תוכנית של קרקס רחוב, אז הוא הצטרף שם בטקן המוזיקאי, כמובן, המנהל האורקסטרה, ואחרי כעבור שנה, אימא שלי גם הצטרפה, ואז הם שאלו אם אני גם רוצה להצטרף. וכל זה עדיין בשוויץ. זה עדיין בשוויץ, ואני אמרתי, כן, מה יש לי לעשות? בית ספר, די, גמרנו, אחרי תשע שנים זה מספיק, יאללה, קרקס. <laughs> אז זה היה מין קירקס תיאטרון נודד כזה. הייתי כמעט בת 16. ושם התחלתי, שם התחלתי לנגן סקספון, לפני זה ניגנתי גיטרה קצת. ושם התחלתי לנגן סקספון ולעשות טאפ דאנס ולשיר ופשוט כל דבר שיכולתי לעשות, רציתי לעשות. גם עבדתי עם כלבים. עשיתי איזה קטע עם כלבים בתוכנית מופ, של ה... מופע כלבים? מופע כלבים, שני כלבים, בעיטים חמודים, שהילפנו אותם, וזה היה במופע של הצהריים של הילדים. בערב זה היה יותר תיאטרון, והיה ממש סיפור. זאת הייתה ממש הצגה. וגם עשיתי טלפתיה, ו... כן, מה לא? בנינו את ההצגה הזאת ביחד, בתור קבוצה, כמה חבר'ה כבר יותר מקצועיים וכמה חבר'ה פחות, ובאמת קיבלתי מלא השראה. אז, אז איך שוויץ, ישראל, איך, איך כן. מתבצע המעבר הזה? באיזשהו שלב רציתי גם ללמוד את המקצוע יותר לעומק. והחלטתי אה, לנסוע לניו יורק ולנסות להתקבל לבית ספר בסגנון של פיימן, שזה בית ספר שקוראים לו אמדה, American Musical and Dramatic Academy, והקלטתי עם אבא שלי כשני שירים על קאסטה, ונכנסתי למטוס וטסתי לניו יורק, והמקום הראשון שהלכתי עליו זה היה בית ספר, עם הטייפ. אמרתי, לא ידעתי אנגלית, אני דיברתי עם הידיים ועם הרגליים, והבאתי להם את הטייפ, אמרתי, תשמעו. והתקבלתי לבית ספר, קיבלתי גם uh, מלגה, ולמדתי שם, ושם פגשתי בחור הכי מקסים בעולם. במקרה הוא היה מישראל. <laughs> ככה הגעתי לפה. לאחר הלימודים. מתי זה היה? מתי? 1990. וואלה. עלינו ארצה. זאת אומרת, הוא תושב חוזר ואני עולה חדשה. וזה הבחור שאת נשואה לו? עדיין, כן. יפה? יפה מאוד. באושר ואושר. כמה שנים הוא לקרוא? שלושים ואר פעמים. וכבר, כן? טוב, אנחנו שמחים שהוא מצא אותך, ואת מצאת אותו. זה הגורל. ככה זה... אי אפשר לתכנן דברים. זה פשוט קורה. אתם כבר מגדלים דור שני של מוזיקאים? את מגדלת כי זה מהצד שלך? כן, גם הוא מגדל, כן. נכון, יש לנו שני ילדים שהם כבר גדולים, ושניהם גם מנגנים מוזיקה. הבת שלנו שרה, רעיה יעקב, אבל היא גם מתעסקת בדברים אחרים, והבן מנגן גיטרה ושר. ומישהו מהם מופיע... סליחה, רעיה מ... גם מנגנת פסנתר. אוקיי. מישהו מהם מופיע איתך? יופיע איתך? אנחנו עשינו מופע משותף של כל המשפחה, גם עם ההורים, בשבלול, בתל אביב. פסק. זה היה לפני שנתיים-שלוש, היה פשוט וואו. זה כאילו חלום שהתגשם, זה היה מאוד מאוד כיפי. נחזור לתקליטים שהבאת, ואחרי קולמן הוקינג זה בן ופסטר, שאני מניח שכל המאזינים שלנו מכירים. נעבור למי שהיא קצת יותר מוכרת, גם היא שלנו, בט מידלר, מהסרט רוז. שהיא אמורה להיות ג'ניס ג'ופלין. נשמע את שיר הנושא. The Rose. The <laughs> וכל זה הקדימון, הפרומו למה שחיכיתם לו מתחילת התוכנית. אני הזמנתי עידית פיאף, בואו נראה, נקבל עידית פיאף live in studio. <coughs> <coughs> איזה שיר? Euh, נראה לי להביא ארוז. להביא ארוז, זו בחירה נהדרת. סוניה ג'ייקוב, להביא retouche דה לא מוכה, זה פרטיין. כנת איל מפרנד נוסה בה, איל מפרל ת'ובה, זה בואי לוויון רוזה. איל מטי דה מוד אמור, דה מוד תולי ג'ור. אי סאם פקל כשוזה, אי לטנטרד דמו קר, אי נאפר דבונה, דו שרקונל לכו זה. סטוי פור מועה, מועה פור טוי נור לפי, תמלאדי, לה ג'ורי. ולפרסוע, אהלור, זה סונזון מועה, מוקרקי בו, לה לה לה לה לה לה סי לופלה, אביק פליזיר, כמו שאומרים, זהו, גמרתי את הצרפתית שלי להיום. עכשיו אנחנו נלך לעוד תקליט של זמרת שהיא לא כל כך מוכרת כאן בישראל, She train, או כמו שכותבים אותה. אני חושב, אני חושב שגם באנגלית אומרים שיקול טריין, כי לא אומרים צ'יקגו אלא שיקגו. נכון, אז בוא תספרי לנו קצת על שיקול טריין. אין לי הרבה לספר, פשוט שבתור ילדה היא הייתה קיימת בסביבה, ובשווייץ היו אומרים שיקול טריין, <laughs> משום <laughs> מה, עם ההיגוי שלהם. אבל אין לי הרבה לספר חוץ משהיא זמרת נפלאה ומנגנת בפסנתר. ואין קשר בינה היא... לבין היא... ג'ון קולטרין. לא, אין. לא, והשיר אין. הוא Thunder and Lightning. שיקולטרין, והתקליט, הוא לא עקום. איזה יופי. מנגן. מה שנקרא בלו אייט סול, היא לא uh, שחורה, <laughs> כן? Uh, She called train. ועכשיו נחזור לסוניה שערה. הפעם זה לא לייב, הפעם זה מתוך השירים uh, שלה המוקלטים, אלבום. האלבום. אגב, יצא אלבום? כן, האלבום נמצא בספוטיפיי. השם של האלבום זה monkey palace family groove. מי שיכול לאיית את זה, כל הכבוד, הוא באמת זוכה בפרס. <laughs> זה גם מונקי עם שתי אי, אם לא אי e ה <laughs> אבל כן, זה מתוך הדיסק הזה, שאבא שלי מנגן שם קורדיאון, ועם כל הירקב, זה שיר מקורי. אני יכולה להציג אותו? בבקשה. או... קוראים לו sunset in Jerusalem, שקיעה בירושלים. Mm -hmm. כי ראית שקיעה יפה בירושלים. ראיתי כמה שקיעות יפות. סוניה, ג'ייקוב, sunset in Jerusalem. said, Sunset in Jerusalem שקיעה בירושלים בעברית ובאנגלית. סוניה ג'ייקוב שרה, סוניה גם כתבה את השיר הזה. וחוזרים לתקליטים ולסיפור. Mm -hmm. כי למה יש לנו עופרה חזה עכשיו על פטפון ימין? יצא, הייתי צריכה לעבוד גם בניו יורק קצת, אז הייתי עובדת ב-Tower Records, ובדיוק כשאני עבדתי שם, התקליט הזה המדהים של עופרה חזה יצא, ויכולתי... התקליט לי... עם גלבי, כן. יכולתי לקנות אותו במחיר מוזל, כי הייתי עובדת של החנות. יפה. אז יש לך שני. עותק... שדאי. יש לך עותק תוצרת ארצות הברית? נכון. והנה ו... אנחנו, טוב, uh, הפטפון סגור, אז נפתח אותו, ועכשיו הוא ינגן לנו. אם ננעלנו... אני שמעתי את עפרה חזה פעם ראשונה, שמעתי קול כזה זך וטהור ונשמה שבוקעת מן השירה שלה, מאוד מרגש, ובשבילי היא הייתה כוכבת הכי גדולה בארצות הברית, כן? ושבאתי לארץ, אז הרגשתי שהיחס אליה הוא שונה. אמנם שהיא עדיין, אנשים אוהבים אותה והיא זמרת גדולה, כמובן גם בארץ, אבל היא הייתה אחת מנעות זמרות שתוצרת הארץ. בארצות הברית היא הייתה אחת במינה. mamama וכמובן אה, השלישייה שקוראים לה לבל, זה המקום הראשון בארה״ב ב-1975, ואחר כך זה חזר לביצוע של כריסטינה אגילר, אהבות כל מיני... אבל אה, זה לא שיר שסוניה שרה במופע אדיבות, אבל היא שרה שיר של פטי לבל, נכון? איזה שיר אני חושב? לא יודע. אה, לא. שרה שיר של פטי לבל במופע. לא, האמת שלדי מרמלד ביצענו אותו בהרבה הופעות, אבל כנראה בערב הזה אנחנו לא נעשה אותו, אולי כן. אולי, אולי ככה אולי בתור כן. הדרן, בתור אבל הפתעה. אבל מבחינת סגנון זה באמת בהחלט הסגנון שהולך להיות בערב הזה. ב-27 ל-8 בבביפה. הנה, עוד יש, לכם, יש לכם בסך הכל עוד יומיים מחכות לזה. נכון. אז ספרי לנו איזה שירים יהיו שם. Yeah. Uh, I Feel the Earth Move by uh, Carole King Etta Gia James I'd Rather Be Blind Or oh, is uh, a sure name uh, uh, What a Man by Salt and Pepper by En Vogue and uh, Arita Franklin Respect think uh, odd by Etta James We have also Just a Little Bit זה שיר מדהים. עוד? אפשר לשמוע עוד על הרפרטואר? אני חושב שקיבלתם תמונה יפה מאוד של מה הולך להיות שם. והנה כבר לבל מתקרבת לסוף דרכה, לפחות בתוכנית הזאת. אבל אל תדאגו, כי יש עוד תקליט על הפטפון השני. ואנחנו... ניפרד עכשיו מלבל ונשים את קינג קרטיס, שהוא נגן סקסופון, היה נגן סקסופון. זה בעצם הסגנון שאני מנגנת עם רו יאנג, סקסופוניסטית של רו יאנג, וזה הסול מיוזיק שבסגנון של רו יאנג לגמרי. זה הגרוב וזה הסאונד. זה אחד השירים הכי כיפיים. Now give me four tablespoons of ball in Memphis guitar. this go say it's all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. a boil that's it that's it that's right the microil הסקינג קרטיס הביא אותנו כמעט כמעט לסוף התוכנית, שהייתה נעימה מאוד מאוד, אז תודה רבה, סוניה. תודה לך, אהרון, ותודה, אמירה. גם לי היה כיף, עבר בהרף עין. את רואה מה זה? זאת אומרת שנשארו עוד הרבה דברים שאת רוצה להביא לנו לפעם הבאה. <laughs> אנחנו נסיים בעוד שיר של סוניה, שנקרא Good Time. כי זה מה שהיה לנו פה באולפן. תודה לאמירה שהפיקה, תודה לרובי רבינוביץ, שהיה הטכנאי שלנו, תודה גדולה לסוניה שבאה וגם שרה לנו לייב באולפן, שזה לא דבר uh, פשוט. זה כיף מכל הלב. אנחנו נהנינו, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז, שיהיה שבוע טוב. זה רק בשורות טובות. אמן. ביי. Keep your body moving and get the groove moving. Gotta do it real smooth and sweet toothed with those funky high issues. Let your those feelings go slow, real slow. That move, those lazy bones will sound on the horny horns. Gotta take that beat that's under your feet. That's fiercely and jurously infesting you with this wasp honey. She blows your mind. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Feel the surprise that makes you hate to face it. Radio KC.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 אתם מאזינים לרדיו קסם 106FM שלום, עוד כמה זמן יש חדשות? 20 שניות? 30 שניות? טוב הנה הן באות החדשות הנה הנה באים רואים הפסיפסי קל רשת בית החדשות כל ישראל מירושלים שלום רב קנודליה זימור. מיקוד העורף הסיר את ההגבלות ברוב האזורים, כך דובר צה"ל, תת-אלוף בתום הערכת מצב של הרמטכ"ל הרמתקה...